God dag i stuer, og god dag i de tusen hjem. I dag er det dag 29. Spørsmålstegn, Hans? Jeg prøver å få kontakt med deg her. Ja. Velkommen til Korona Stengt! Eh uh, jag fick lite käft sist jag pratade in i Ginger så jag hållt käft nu. <laughs> så uh, respekt för Ginger. Respekt för Ginger. Allt är om ting dans. Var 29? Är det inte 29? Eh var sist vi hade Det var torsdag. Det var torsdag. Det var det. Och Og så var det fri på fredag. Jeg tror vi nærmer 30, ja. Da, hver episode kan ikke starte med at jeg skal ikke vite hvilken Nei, dag det er. Altså, nå, nå det blir er for dumt. Inne. Det blir for dumt. Nå er vi inne her, og så ser vi. Dag 29, ja. 29. Det er 29. 30. Nei. Det var fri. Vi lagde et podd på torsdag. Ja, 1. mai. Glem det. 1. mai? 29. Du glemmer Sorry. vel ikke 1. mai, jeg Hans? På, jeg var på jobb. Var du på jobb? Ja. Jeg var, jeg var, Hva skjedde bare, bare, med å samles på valen og... Gå i tog og sånn? Ja. Ja, nei, det er jo koronatider da. <laughs> ja. Så, ja. Så, så, så jeg har jo ikke noen valg. Neida. Jeg har ikke noen tjoe hei taket lenger. Nei, sant det. Nei. Um, lenger nei, altså, har, du, har du vært sånn ivrig 1. mai... Nei, jeg har ikke det. Eh, har ikke demonstrant? Det. Jeg ikke nei, det. jeg har ikke det. Aldri. Nei. Ok, jeg har ikke, jeg har ikke vært her noen gang. Nei. Hører jeg litt ut av mikken din mellom, meg, eller? Ja, du, du ser det ser ja, jeg rundt og... Nei, jeg har ikke vært i dag. Det, det galt her <laughs> Ja, ja, mm ja. -mm. Nei. Nei, jeg... Jeg glemte jo den greia jeg skulle ha med i dag, da. Ja, du skulle ha med deg den der lille musikk-padden din. Jeps. Men sånn er det. Men, uh... Det er litt ja. sånn der rar i hodet om dagen. Åh. Som, jeg, tror, jeg tror vi snakket litt for mye om hva som man har i... Før vi gav, altså. Neida. Bare glem, glemt. glemt. Glemt. Kommer. Kommer. Jeg har jobbet ikke på 1. maj. Jeg hadde fri. Ja. Uh, og uh, vi bor jo i blokk. Og um, det som er veldig hyggelig med å, å bo i blokk er jo flaggdager, det er da, de klør å gjøre. Ja, de klør Det er rett og med disse her. Det er, det er, det er veldig sånn fint, å nå ser du jo at alle er ute med flagga sine og har hengt opp i balkongen og så videre. Det er jo hyggelig. Ja. Um, så setter pris på. Og så har vi jo flagg vi også. Ja. og uh, samboeren min hang det opp uh, da hun sto opp uh, ikke klokka åtte uh, vi stok Nei. ikke opp og heiser flagget Nei. klokka åtte liksom, selv om det er 1. mai Nei. selv om det kanskje er den viktigste fridagen vi har i året uh, mm. uh, unnskyld meg uh, men det, vi, vi hadde opp flagget og, og så uh, sitter jeg på PC og jobber litt rann, uh, med noe private greier og så uh, går jo klokka klokka begynner å nærme seg 4,5 kanske. Eh ska resa mig upp för det jag ska dra hem till uh, familjen och installera mesh network hemma hos dig. Mhm. För det har haft räva wifi i många år, men det är en helt annan historia. Eh uh, och så ser jag ut på balkongen och så tror du fankern inte det där ringne du skruvar fast i stången. Eh uh, mm. har lösna. Mm -hmm. Så flaggen mitt det har sigi ner til en träd sån halvvägs på stången. <laughs> Det, det er jo egentlig noe, Lea, men... Nei, det er jo egentlig ikke det, så det vill si at jeg, gudene vet hvor lenge, har drevet og flagget på halvstang på 1. mai. Og for de som ikke helt vet hvorfor man flagger på halvstang, så er det i begravelser. Det er for å markere ja. sorg, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja, på 1. maj og så på alle flaggene som hang ut, og så... Har jeg egentlig to flagg hjemme, og dem stod der de sto. <løp> jeg glemte hele greia. Ja. Jeg er litt som på offentlige flaggdager. Det er ja. litt dumt. Vi har ganske mange av dem. Mm. Eh, det er jo en rett rundt hjørnet här uka her. Fredag? Fredag, ja. ja. 8. maj frigjøringsdagen. 8. Ja. Det er flaggdag. Så vi har mange. Eh, og så er det sånn at man glemmer litt da. Ja. ja. Det ble litt bort Alla flaggar undantagen hans. Alle flaggar. Ja. Får det hjärtas. Flaggar i vinden. Ja då. Nej då, men sån är det. det er, Eller sånn... Det är väldigt fint att se den norska flagget. Ja, jag syns det. Jeg det är väldigt fint. Sånn, ja, fint på flaggdag. När du ser det är liksom lite överallt. Det är väldigt hyggligt. Speciellt precis er, ja. er lite sol alltså. Ja. ja. ja. Og i maj, är sant? Vi ja, ja. har 1 maj, 8 maj Også så 7 ja. maj och sånt. Ja. Då bli bra. Ja. Ja. Ja da. Du skal ha flagget på 17. Ja. mai, eller? Kristelig hjemmefart, da. 17. Ja. mai, husker du? 17. mai, husker jeg. jeg få Det er litt annerledes 17. mai i året, da. Ja, det gjør, ja. blir jo det. Ja. Jeg har tenkt mye på det der, og jeg, jeg litt, litt sånn. Hva skal jeg ha på meg? Skal jeg ha på meg det, eller gidde jeg det, liksom? Ja. Eller hva skal jeg... Jeg tenker jo egentlig at jeg uh, gjør det litt sånn tradisjonen, da. Ja. Uh, det eneste man ikke får, det er jo å bevege seg nær de som eventuelt går og marsjerer. Ja. Uh, kan det kan jo være noen få korps. Ja. Uh, pff, ja, vad skal man gjøre? Jeg har hørt noen rykter om at uh, man skal liksom, uh, plassere korps i nærheten av uh, pleihjem og omsorgshjem og sånne ting, sånn ja. de gamle og grå får hørt litt det, hyggelig i 17.00 musikk. Det synes jeg er veldig orleit. Ja. Uh, jeg, sånn uh, jeg snakket med en som uh, spiller ett korps, så han sa at uh, uh, der de skal gå er hemmelig. Ja. Ja. Er de er lurt. hemmelige de skal runt og spille. Smart. Fordi Manke de ikke skal ha masse publikum. Ansamlinger. Mm. Og det tror jeg blir litt, det nå både du og jeg, Hans, har hatt noen opplevelser i helgen med, med folk eh, som felles ja. fenomen. Eh, du var en tur på Vestby-senter, ja. og jeg var en tur på Ski-storsenter. Og begge, det bidrar vi jo til problemet. Vi gjør det. Men, eh, men, men jeg fikk rett og slett hakeslepp da jeg kom in på Ski Storsenter ja. på lørdag etter min dag. Det, det var folk. så mye folk der. Det, det er... Og spesielt... Er, jeg må bare nevne det. Spesielt frem til klokken er tre på lørdag mm. er det veldig mye folk ute. Ja. Og så atar det veldig etter det. Ja. Uh, og det er jo fordi at uh, vinmonopolet er åpent frem til tre. Ja. Da er det veldig mye folk ute. Ikke sant? Ja. Det trekker mye folk ut. Ja, Også, det kan jeg skjønne. Ja. Og så har jo mange fått søvn ut av øya. Nei, nå må jeg dra ut og handle. Ja. Og da er klokka rett rundt 12, 2, 1. Helt klart. Og jeg, være, altså jeg er den første til å innrømme at jeg var en av de. Eh, men jeg fikk sjokka likevel. Jeg kom i toppen av rulletrappa i første etasje, for jeg parkerer alltid i kjelleren. Eh, og så så jeg det folkehavet som var inne på storsenteret. Ja. Og da tok jeg rulletrappa ned igjen og hentet en buffe jeg hadde liggende ja. i bilen och byckte den som provisorisk maske. Ja. Drit vart. Ja. Uh, ja. uh, ja, eh dogg i på brillorna, men fy fan. vi eh, har en serie, nej, lyssnar här som har skänt in till en bild av dig. De har tagit dig där i trappan på nei. Ja, det kan jag gott tänka mig för det det blikka jag fick där Det så ut som uh, altså det, var, det, det, det så ikke ut som de, de, det var ingen som skygga banen og tänkte han der är sjuk. Eh, som i korona -sjuk. men det, det så ut som om de trodde jeg var syk i huet. Ja. Det, og det jeg synes er litt sånn rart og skummelt er jo at folk tror at allt er bra igjen. Ja. ja. Det er ikke det, ass. Jeg, jeg traff en annen med munnbind på seg på Ski Storsenter, og der var det mange folk. Men eh, det var... Det var bindelsen av forrige uke, så, så ser jeg en bil, og begge to sitter med munnbind. Det så så gjerne. Det så rart ut, altså. Inne i bilen. To, inni bilen? Inni bilen. Begge to, i, i fortsettet, med munnbind. Og det var litt sånn, litt sånn det var litt på efterhånd, begynte å bli litt mørkt, og begge to hadde hvite munnbind. Ja, det så veldig rart ut. Det kan jo hende at de måtte kjøre samme bil og ikke bor sammen, da. Eller at det er noen smittegreier, ja. men da skal du helst ikke være ute. Nej nei, nei, nei, nei, for all del, da skal du ikke ut av inngangstørret en gang. Men det altså, kan hende at det måtte til lege, apotek. Kan hende, kanskje, kanskje de egentlig jobber sammen, men, og nå måtte de kjøre samme bil på ett oppdrag, for eksempel. Det kan, det kan være. I utgangspunktet skal man jo ikke bruke maske i bil, for det litt, kan være litt skummelt. Jeg tror de to der hadde gode relasjoner. Ja, ok. <laughs> Nok om det. Nok om det. Nei, men jeg bare, jeg synes det er litt uh, snodig. Altså, jeg, på en måte så føler jeg meg litt sånn uh, hyklersk, fordi jeg var på storsenteret selv. Mm. Men jeg hade tatt veldig, jeg føler jeg hadde på en måte tatt noen forhåndsregler. Mm. Jeg hadde håndspritt i bilen, så jeg spritet både før og etter at jeg gikk inn der. Og så hade jeg med meg den her uh, buffen som jeg brukte som maske. Ja. Uh, og da synes jeg det er kjipt å få sånne blikk, fordi jeg mener, altså... Det är segt paranoia. Det är paranoia lite titta. Oj idiot, så, ta lite paranoid. Jag vet inte. Jag vill liksom sånn le mig för det tänker på alle som som verkligen tar detta på allvar och som håller sig hemma och som går med maske når de går ut og, og, og, og sånn, altså, Ikke på mig själv men också på för exempel på unga som ikke får komme på skolan en gång. så är det drivi liksom vuxna folk. For det var jo stort sett bare voksne folk. Ja, ja. Ute ja, ja. og bare, ja, så bra, så dette går Kommer vi borti eller? Ja, og unnskyld gikk forbi meg i rulletrappa, så jeg tenkte, faa, sikken. Nei, dette var noe drit. Ja, folk har blitt overmodig igjen. Ja, folk har blitt lei, tror jeg. jeg tror ja, det, det lei. ja, det er jo leie, men, men uh, det er jo forskjell på å være lei og, og vise uh, smittevern, da. Ja. Ja. Og, og ta det litt alvorlig ja. Ja. Jeg er drittlei hele greia jeg dritlei, Men jeg, jeg passer jo på da ja. Og så tänker jeg at hvis ikke vi klarer å stamina Til å holde på med dette her i mer enn to måneder Altså det er 12. mai neste uke Da kan vi jo bare slippe opp alt da altså. To måneder, hva er det for da? Ja, det er ingenting En sommerkskoleferie ja. <laughs> Det er helt sjukt Nei, uff, ja, ja, nok om det Vad annet har du eh, holdt på med i helgen hans? Jeg har gjort noe annet, da. Jeg har uh, jobbet. <laughs> jobbet på søndag, også, ja. Jobbet du alle tre dagene? Nei, ikke lørdag. Uh, ja. Jeg er litt av fri jeg gjorde, jeg, jeg, i hans boka. Sånn, uh, nei, jeg tok ikke... Jo, jeg klippte litt gress, blant annet. Litt sånn voksen ting, da. Så, jeg, Typisk sånn dad-greier uh, dad ja. ja, å gjøre. Det gresset. er sånn der en god... Greie, så å, det ble fint. Ja. <laughs> Har du mye på det, eller? Nei, ikke så veldig mye. Nei, det går med en uh, dytteklippe, liksom? Eh, elektrisk. Elektrisk, ja. Hvis ja. mm. du noen flymo, eller? Nei nei nei. Nei. nei, nei, nei. Det husker jeg bestefar kjøpte seg flymo. Ja, husker ah, jeg når sånn, sånn. det kom at, hoho, uh, uh, uh, da var det mange som hadde det, altså. Ja. Men uh, nei, det er ikke det heller. Nei. Ja. Nei. Jeg, uh, jeg synes det er gøy når gresset er ferdig klippet. Uh, men der jeg, fra, eller der jeg vokste opp, så tok det to og en halv time med sitteklipper. Ja. Det ga ja. ikke noe mer smak på å anlegge golfbane, for å si det sånn. Uh, der jeg vokste opp, jeg hadde to, uh, to mål. Um, med så å si gress, og ja. jeg hadde sitteklipper, ja. som jeg måtte trimme. <laughs> <laughs> og, mye av gresset ble... Det blev jorde. Ja. Han <laughs> gick fort også. i svängen där. Ja. Eh, hade gøy då. Spoilade det skulle vara, jag måste skruva. Ja. <laughs> kan jag få det under gå fortare? Ja, det klarte jag. <laughs> ja, det tror jag på. Det tror jag på. Så, det var gøy. <laughs> ja. Ja, går det greit på taket der, eller får dere vist noen filmer, og kommer det folk og... Ja, det kommer folk, og det blir hyggelig folk, og, og filmene ruller og går, og ja, det er gøy. Ja. Ja. Eh, Årleit av, ja, hva skal jeg si nå noe, noe annet å gjøre da, ja. på en måte. Ja. Selv om det kan være dritkalt å blåse veldig for oss som er ute og jobber, det kan der oppe blåser det noe sykt. Vi hadde en svær digge banner under, under skjermene. Så kom her en morgen så hadde det en revna i to. Oh. Så det blåser rimelig bra. Men ja. det sier jo litt i, i forhold til den store skjermen vi har der da. Mm. Den sto. Den er godt festet. Det er det, det vindfanger. Det er betryggende. Mm. For den kunne vært begge veier. Ja. Men der er det godt. Bare du... <laughs> Godt fest da Ja, for den veier jo fort litt også Den, den, den kommer uh, tvingkast altså. Den veier uh, ganske mye ja. huh. Nei, men det er gøy å høre at uh, folk møter opp uh, Jeg har tenkt litt på tanken om å ta med meg bilen Og stikke en tur på kino Ja, mm. men uh, Ja, det har falt litt bort Koter Ja, bort korn. jeg merket det Ja <laughs> Sånn er det. Prøver å dra en dag du ikke er der. Er kanskje lurt? Neida. Jeg bare sitter og tenker på en uh, sak jeg hørte i dag, faktisk. Uh, mye rart man hører rundt omkring i verden her. Det er liksom et uh, i uh, der ringer telefonen men Den er ikke ja. på stille. Da skal vi ta en pause, kanskje? Alle, alle hører det. Ja, det har jeg hørt alle. Da tar vi en pause. Ja. Da vi tilbake fra pause. Da er vi tilbake ja, fra pause. Da har jeg ordnet opp par ting her, men tilbake til akvariumet jeg hørte om i dag. Det er ett akvarium i Tokyo som uh, har noen uh, sånne små uh, flekkete hageåler som nå har blitt så skyet som... Uh, uh, når de ansatte nærmer seg, så graver de seg ned i samma og dette har de ikke drivet før. Så det de har gjort er at de nå har satt opp en iPad, hvor det kan da ringe dit, og sånn at den, de skal få menneskelig kontakt. Da. Men da reflekterer jeg litt mer over det. Ja. Det gjør de for dyra. Ja. Hva annet kan vi gjøre? For dyra? Eller? Nei, for mennesket. Ja. Det är många som sitter hemma ensam. Det är det. Som kanske inte har överhodekontakt i hela tatt med folk. Det er väldigt sant. Ja. Det. det var det. Det var poängen. Det var mitt poäng då. den där den saken där. Jag vet inte vad jag ska säga si till en gång, ja. Nej, det er döll som sånn. men Nej, nej, det är inte att den är döll, sånn. sånn Ja, men det er i Japan då. Ja, Japan, ja. Ja, där är allt möjligt. Där det allt möjligt. Ja. Men jeg, jeg tenker jo litt lengre enn det, og tenker litt på mange som kanskje ikke har det så bra, og som kanske trenger en eh, en iPad som man kan ringe. Ja. Ja, godt øver. Eh, vi testet jo det. Alt er på å det ble feil å si. Det høres ut som en forskningse, forskningseksperiment. Mm. Men eh, mm. mormor, vet du, vi, vi ja. kjøpte sånn der ja. komp. Mormor har hørt om det. Ja. Så er det en, en knapps PC som mm. vi kan... Eh, ringe med og sender meldinger til og sender bilder til og sånne ting. Ja. Og hun synes den er så fint er så ordentlig. Mm -hmm. Hver gang jeg legger inn et bilde der, så går det noen minutter, så får jeg svar. Nei, Gud, kjøp på det går. så fint, du kan ha det og lalalala. Ja. Ja. Ja. Och då är det till jo... klinga min mormor. Ja, har långer. Ja, det var langt, det var langt, uh, fra inte det den dialekten. Ja. Uh, kan jag tänka ja. mig. Men eh uh, uh, det är ju väldigt hyggligt då. Det er det är jättehyggligt. Jag tänker sån alltså ja. Sånn, altså, ja. Varför sitter jag håller på med Nei, det, nå, det hørtes, han, nå, ja. det skal mer... ikke mye fikling til før, <laughs> før noen kreativ ungdommer har gjort dem på den setningen der hans. Jeg vet det, jeg vet det, og du må tenke før du snakker hans, slå <laughs> ja, det... på filtre. Det hender det, det lønner seg. Ja. Nei, men, altså, no, altså, noen ganger så burde man tenke seg om før man, og nå snakker jeg om deg, nå snakker jeg om denne saken her, noen mm. ganger så burde man tenke seg om før man uh, finner på noe. Ja. Altså, øh, hvis du hvis du, hvis du hvis du, tenker, hvis du går rundt med tanker om å sette opp øh, FaceTime for en ord, da må du tenke en gang til. Ja, men den går jo og gjemmer seg. <laughs> ja. Men det Men de trenger menneskelig kontakt? Det er um, en det har det tror jeg nok på. <laughs> Det där är en ål Jo men det är en ålhand. Vad det? Det är en stripete hagåld eller vad är det? Jag vet inte om de har publicerat det. Ja. Men st vad <laughs> ja. på? Jag tror att dessa fläckiga stripete rövmusade hagålnar <laughs> klarade sig helt fint utan oss människor eh, i lång lång tid. Ja, Man se se <laughs> ser på bilder och så sötrar dem här. Och fan det ser så, det så det, gress på ja, havet. Det är sånt gress ja. Ja ja, det gör det, vet du. Ja. Är sånn det så får man sån där slimete äckligt ål, sån som du fångar på små, kroken och kastar tillbaka i havet. Så några hyggliga skapningar, märkliga grejer. Ja. ja det är mycket rart här i världen. Ja. ja. Det kan vi vara reni om. Ja. Eh, jag tänker att alltså här Facepalm. Ja. ja. Nej, alltså dessa japaner där. Ja. Mycket rart. De har mycket de har mycket rart för sig. Ja. Men vad er grejen med ål? <laughs> Nei, men de er jo veldig, veldig øh, på det med dyr i vann. Ja, generelt. <laughs> generelt er de jo det. Ja, og de importerer jo de... masse laks blant annet fra oss. Ja, for de spiser jo mye sjømat også. Men, de gjør det. Ja, det gjør de jo over hele Asien. Men disse ikke... tror jeg ikke de bruker Nej sursegjeng. Nei, de Nei? det er kanskje som tannpilkere etter å være ferdig med å spise. Ja, muligens. Men øh, hva er greia? Altså, jeg har, har levt i mange år. Ikke i kjempe mange år, men i noen år. Og jeg har ramlet bort i mye på internet og sett mye rart der. Ja. Og japanere har en helt sånn spesiell greie med dette her med åler og, og blekkspruter og sånne ting. Ja. Jeg, bare, jeg, jeg forstår det ikke. Kan man ikke... Ta mer vare på det kan enn ikke... seg selv. Ja, ring bestemor da. Ja. Drit i denne jævla ja. åren. Ja, men ta mer vare på det enn uh, seg selv. Det ja. vet jeg ikke akkurat så veldig mye om, men, uh, sånn Nei, men jeg, jeg du, har litt forståelse for uh, det i hvert fall. Et sånn grunnlag for å si det, ettersom det er liksom befolkningstallet bare synker, og de unge får seg ikke kjæreste og stifter ikke familie og, og så videre og så videre. Det mm. går jo an å på en måte trekke de i ja. ja. Nej ring, ring bestemora. Ring ja, mormor, det. ring bestefar uh, Hvis dere har noen uh, å, å snakke med de i stedet Drit i, drit i å ringe ål Ja, det var dagens anbefaling Ja, det var dagens anbefaling fra <laughs> meg Fy før da ja, ja, ja, ja. Og den går ut til alle dere 170 Som har hørt på oss Oi, ja. det er bra. Ja, ikke sant? Det, det, var det, gjorde, det, jeg, det var det du satt og gjorde mens jeg... Det var det du satt og sjekket når jeg var borte. Ja. Jeg satt og sjekket, ja. og jeg må, jeg må 170, si det at det er 170 ja. stykker som har vært inn og hørt på oss. Det er godt. Det er, vi har blitt spilt av snart 500 ganger, og det er, så, det er så gøy. Det er så kult. Kult. Av dere å gjøre det. Det vil jeg si. Og um. hvis det kjenner någon som trenger en... en eller et par varme stemmer i en uh, litt uh, dårlig tid, så del oss. Si det videre. Gjør det. Si det videre. Gjør det. Uh, for å si det sånn, sånn som uh, Egon uh, pleide å si uh, før i tida. Uh, har, dere, har dere ris, si det til oss. Har dere ros, si det til alle. Helt riktig. Sånn er det med den sakken. Ja. Hans? Og, og det, det er litt sånn, eh, har du noe vi vil at eh, vi ska få ut eller formidle eller ett eller annet, så gi oss eh, en melding, whatever. Ja, seng. Eh, ellers så blir det litt sånn som det blir. Ja. ja, send melding til hans på, eller, og det kan godt være om eh, at katta di spiste en eh, sneile i eller om det er is eller om det er ros ja. eller om det er eh, Eller at du var hos frisøren faktisk i dag og fikk klippt deg. For første gang på to måneder. Ja. Eh, send til hans på 47 46 99, eller send til meg på 46 47 35 50. Ja. Yes. Så, Så ta vare på hverandre. Dritt i ål. O all mulig som gjør ikke dritig ål. Jo, drit det er ikke ål, ikke ål. Eh, ja. <laughs> Nei. <De må> ikke... <laughs> Hvis du må på do så får du lov å dritig ål. Ja, det, det er mange som har gjort. <laughs> <Ja>. <laughs> Takk for i dag. Ja, Hej då. <laughs>